Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kaseera. Allahu جل وعلا falendrojm vetëm për të ndihmën dhe falë kërkoj lavdota të bekimeve të Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi faminë të shokët dhe të gjitha ata që ndihmën rrugën e tyre deri në fund të kësaj vote. Të ndrua Allahu ze besimtar po vazhdojmë me të sot Më dhene Allahu gjallë gjallë lëhu duke falindruarë për begatit dhe mirësit e ti Më hadithet e radhës që i ka pëmledhiman Bukhari u rrëhimu Allah në libnë ti, el adeb el mufrad Imi te kaptina apo te kapitojt që flasin për lidhet farëfisnora Dhe dhe në më tënë kemë marë disa haditha të radhitura në disa kapitojt Që flasin për rëndësin e kësaj temë dhe nënën tjetër për rëzikun që i ka nësit njëriut edhe shqaqërisë në momenit kërata nuk kuidesën për lidhët farefis nora. Dhe kemi thënë se edhe farefisje është shkallë-shkallë. Ka më të afert, ka pasta i nivelli 2, i 3, eksumerat, mirë po, me gjithë këtë, njëriut duhet që tjetë i kuidesë shumë për të gjithë ata që ka lidhje gjaku me ta, dhe ka lidhje farefisje dhe familje me ta edhe për këtë ka regullat ndryshme se si duhet të mirëmban lidhët farëfisnore. Në në tjetër të ndryhëzër, pa dushim se, kur bëhet fjalë për një vej për e cila ndërtohet në bi raportet të dy anshme, duhet në pas për asyush se jo gjithmonë funksionojnë dy raportet, dy anshme, të mamë qështë duhet. Në në njëtë në kësej vote, komunikojmë me njërë tjetërin mi bazën e raportëve të ndryshme. Qovët familjare, vlazërore, pasta i ka bashkëvartore, pritënore e kështëmërat. Dhe në dy palë, ka shqitës, ka blerës, ka gjithmonë dy palë, ka mësus, ka nëzëns, e kështëmërat, dhe Allah u gjëllëva në ka mësuar që, si duhet dy palët me funksionu ka shi njërë tjetërs. Por jo gjithmonë dy palët i përmbanë regullave, dy partë, i kënu obligimin ndaj njëri tjetërit. Dhe zakonisht, omeni një kër njëra pal fillon me ngecë, me mëtë mrapa, mos më i kjo obligimet, zbejhje e njërës pal ndikën në zbejhje në palës tjetër. Dhe pi kërta është këtë problem, ndonë me trejtu Bukhariu Rahimullah për mes haditheve, që flasin se nuk duhet me ndodhë kjo, por duhet sësla pal me shiku obligimet e veta nga sësërë sësëli kemë me dhonë logari për Allahot vetë. Andë nëse njëra palë së të të kënu obligimet, nuk do të ta së të ashti liroshën ka obligimet e të uatë, i kituatë, kërshëi palës të të të tërë. Përënda i thotë Bukhariu, rrëhimullohi, babë lejtë së lë wasilu bil mukafi. Wasil, në këtë kapitlë qëka ardhë, është ajë që i mirëmbanë, lidhjet fërëfisnore. Kujdesit për lidhjet fërëfisnore. Përshka këtë veprës që e bënë, a jemi një titull. Kujdesit për lidhjet fërëfisnore, i mirëmban ato, i lidh ato, edhe në basë e kamaran e luasil. Lidh si i, dhe mirëmbajt si i, raporteve dhe lidhjive fërëfisnore. Dhe kjo është, për të shimë, një level i lafdruar të kalla zë gjellë, me pasë një këtë titull, me pasë n kët nivel. E për më arrit kët Buhariu ka vendosur ka thotë laisul wasul bil mukafe. Që drejjtë të uasulet të shtini që i mirëmban, nuk e arrin ai cili nuk ka arrin ai cili e kthen vizitën. Mukafe, ose ai që do të thonë e kthen ai që shqaguan. Por një shërëm që ja ka bu dikush, do më honë, nëse, nëse dikush nga ana tjetër, nga, do më honë, familjarët, farefise, kështë më rratë, vizitanë, bënë mirë, dhe ti që është të ja bënë njëjtë, kësa i thënë mu kafe, kësa i thënë, do më honë, një loj, një loj bashkëmunimi i dy andë shëmë për me bënë mirë. E nëse kështu tështë nivelli, kështë është Kë nuk është lidhës, pësa dhe pala të të të të të lidhësë. Po kur është lidhës, të të gjëjmë që ka thëtë pejgamberi sallallahu a.s. Të të smëtët nga Abdullah ibn Iambar ibn Asi radiallahu ta'ala anhu, që li ka thënë, se ka thënë pejgamberi sallallahu a.s. Lejse lëvësilu bil mukafi, walakin në lëvësile lëdhi idha qutjatë rahimu, wasaleha. Ka thënë pejgamberi sallallahu a.s. Nuk lëgaritët, se i lidh dhe i mirëmban lidhjet farevesitore ai që e kthen të mirën me të mirën. Don ata të vizitojnë ti viziton, ata të vijnë ti u shkon, ata të japin ti jep. Çkyo është një lloj, një lloj domon veprimi interaktiv i përbashkët. Edhe kjo është problem, po dyshim kjo është drejtë e mirë. Mirë, po ti je wasil, nuk kosh kë. Kush është wasil? Te ai që i mirëmban lidhjet. Kush është? Ashtai ka thënë pejgamberi s.a.s.e. Al-wasilu e ledhi i dhe kutlijat e rahimu o salaha. ështëta i cili kur ndërpritën lidhët farbisnore, palet po tjetër nuk vazhdan, nuk kujdes, nuk i mirën ban, e kë vazhdan mi mirën ban, e që kjo është, o asilatë. Qëka jë ja me kuptu kja ditën? Kja ditë thë nëme kuptu se titujt gradat fetarë Nuk mund ne tja japëm njëri tjetërit. Po nato përsaktojnë bëjë bazën e odhëzimeve të fejesë. Këtu kemi një titull, Wasil. Wasil, thamë është taj që, në mëthonë i lidhë, i mirëmbanë, lidhët fërëfësënore. Kjo titull. Ta shme në vetën me kushe Wasil, është kjoj, është taj. Ja, feja këdere kam shëllë. Titull, gradat, nivellet, e ngritjes, ka halau të e bara kërtana, i përsakton kështë? Shpalja. Andaj, edhe të të halau, ma të ndishme se kë, i përsakton shpalja. Kështë është besimtaru? Kështë nuk nukë besimtaru? Kur njëri është në feje? Kur njëri dërë për i feje? Zonarruajt. Qëka e bon njëri për shambullë, muna fikë dyftërsh? Jënë përsaktu, atje. Kështë o muna fiku? Jënë përsaktu. Kështë o muna nuk po flast në kuptim të gjykimit individual, kjo është përsedur halama e ndishme, por në aspekt në përgjithësum në emërtimin e niveleve, edhe në dhenin e kuptimit të këtu niveleve, do të pasë për asyush që ka thunë theja dhe. Gjithashtu të në vëzër, nga këtë i kuptojmë një qeshtja të shumë rëndësi. Aja është se njëriju në basë të vepërve të ti, emerë edhe Amrën të ka lau të bare kotala. Se slipeneve ko ka një amrë? Dhe pa dushim se gjitho prind mundohet që fëmijut e tim jadhojnë një amrë të mirë. Nesër a jë amrë me konë për të kënari, me konë një amrë që realisht e bënë mundi mirë. Jo më ngushtu, ju jo e amrat do në që mund nesë mundi ngushtu ose nësë mundi mirë me atë amrë. Asni prind këtë nuk e bënë, s'paku ju qëllë i meshtë. Kjo është një mërtim. Pastaj një, gjëtjetës tonë, me vepra tona, e mërtohemi së dyti. Në të një amë në në në gjësim prind, po një amë në, i në në gjësim vetës tonë. E amëri që në janë në gjësim vetës tonë, me punë tona, është që i amëri esenciali jo, një real, që me te këna me uthirë, ditë në gjykimit. Përndajt me shikun njerë se, Qusht pë janë gjëtë vetë të amnin me punët i? A gjëruëse? A që kujdez për namazën me gjemaat? Amnin, të këtë e në amna. Qështë Allah i ka franë, Ata që përmandin Allahun shumë dhe ato që përmandin Allahun shumë. Që ka, kanë marë amnin dhëkirin. Ata që përmandin Allahun gjëllora shumë, basë të dhikrit. Ka amnin. Ka amnin, wal mutësaddiqin. Në kuran, ata që japi sadakat, qëpësh, e ka mërë emnin më të sëddik, a i që jemi, pa, për. Pada njërë më kujderes për emnin të shumër, pa, për. Nga dobit, që i mërë më këtë këtë ditë të nërruzë, dhëzra gjithashtu se, njërë nuk duhet me ndërtu edukatën e ti, moralën e ti, silën e ti, bi bazën që ka bënë tjetëri. Po, bi bazën e zë që a i besënë. Na këna regullë, këna mësime tonë, që na obligojnë që shmusilë. Dhe ato udhzime nuk i kushtëzojmë ne me pallen tjetër. Se këshmu prishë dë njoja, është tafëm. Por në eshë i këmë qëka na të kanë, qëka këna obligimë na me bo. Kaqë. Dhe kërë regullë me funksion që shdojnë, shumë për një me këshmu ljarë këmë. Ndë ke fillon nga vjeta bashkërtore. Sa so, kam probleme bashartët me zvetë, pëse? Po kësë s'pebonë, po ti api bon që a du të në të tine. Po adonë s'pebonë, a po pëse? Sështë të i këqyrë obligimet të veta, burë, qëka i ta kanë daj gruzë, një kry, gruja qëka i ta kanë daj burët një kry, më së këqyrë api krynaj, asëpi krynaj, ti kry, nga se sështë li kemi me hinë varë vetë, edhe sështë li kemi me dhëmë përësi për si Allahët vetë, a në qëfar ta pe i gam ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ad dil amanata ila man i'tamanak wala takhun man khanak k rregull nje thaa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ad dil amanata ila man i'tamanak ati qe ta ka jab nimet ka ngarkum ne presi krye si masmiri wala takhun man khanak dar sa mos emashtra ata qe mashtron ti kase me ket rregull mbien Me të këllë e këti regullet që është njerës më në një më funksionu, nëse dikush të vjedh dhe të vjedh dhe të vjedh dhe. Nëse dikush të mashtrojnë dhe të mashtrojnë dhe të mashtrojnë. Këtë mashtrojnë ty, nëse që është të njerës me këtë monedh, fa të këtë seshtë dhe më në komunikuar me në zveti, që ka ndodhë? Pre ishtë të dë një ajalë. Pa në gjithë mund ka të mirë dhe ka të kësh Qëshusit pejgamberi së salim e kundër shtartëve? Si kur sa ta me ta? Absolutit. A ta ati sir bazë, a aty ne sir baza. A, ja, a. asë njerë të mënë me ta. I ka unë i qmendurë, a si ka unë i qmendurë? Me dojte është pejgamberi mushtu i me ta në për rukë të me, qmendurë, po qmendurë një një një? Jënë i tëra nukrejt. Ska vohë që pejgamberi ta, absolutit. Ska ronë këtë një venë ata. Ka prasëllë argumentet, me ursi çkafojn ata sumarm ata fara. Për. Dhe nuk duhet më të marr në një nivel të kundërshtaret. Veçanërisht kur është i pamoralshëm, i pa serioz mi pa dukot. Ti rrefqet me dukaton tonë, kalzoi moralin tonë. Kë është e juaj tja? Edhe në nivel familjar. Nëse dy kusht është i kujdesshëm, pala tetë është të kujdesshëm. Ti kujdeso ti. A ekspozion tonë t'niesu, a sim kokon për barram, asun spi shkoj për barram. Ti shkoi. Nga se ti nëse shkën të ki sevab. Dhe kjo është e të ndërmëdhët të dëzër. Aja orëcia, kërësoj që të në kuptu në njëtën ton. Në. në nuk duhet me jetu njëtën ton bëj bazën e inatit. Asë bëj bazën e përmbushes e kërkeset e nefësit ton. Jo, jo, besimtari jetën për sevab. Qaqë? Nësë u me jetu për sevab. A ka është problem? Po, graj. A ka është problem? Po, hecë? një unë këtë punë s'ka shpëllimë. Ma secë. Më ndohë që motivi që që të shtyrë me bo mirë me konë kush, ose me vepru me konë shpëllimi. Kënë cia la gjëndë e vojë. Nëse la është i knaqën, qëka ku këllet njerë qëka thunë e qëka vojë. Me i përshpeshë në do punë, ka se vapë. Edhe dhe një që i ka se vapë, i natës e dhe natë. Po, po, e diho që se vapë, ka ma la s'to mujë. Një Atëhëni nis nis thawab, ne ndonjë duk nis thawab ose me qon dhacnt ne evra, jo nuk është ajë me 1. Nis thawab me te Allahu xhe Allahu. Thawab. Allahu ka pran. Pun doja, fun fun so falimran. Po valla, pun doja qon thawaban min indillah. Thawab pe Allahu ka për kë. Një thawaben min indillah. Sa thawabë mo. Ne qe Allahu xhennet, me të fal më katë, çka më të më shumë të. Për dhe njëtë me të u bëzë në kësoj, atë falë allahu po, falë ti, atë shpullin allahu po, jep ti, veprati, që është të mëso me jetu apë, a ka sevap, a ka pun, që prënur të ka lavë të varë e kotara. Ndaj kjo të në vëzë garanton edhe, edhe sevapën, por edhe për mesin të raporteve. Mështë ty me dikonë si dhe shmirë, i shkanë, në është ta i jepë, i ndihmanë, a i nuk është aq i kujdeshëm dhe i tjesi, si ti, si, si, si, si, si, Me rinë edhe dikur, bërë mirësivit e ka me vëndisua tështë, ka ta e breborë se kënë një menjëri du të shpërbëleft nësi shkumë për ta s'ja si bërë nëmë të këmërë. Ti bors edhe vapin, e mërë sevapin e mirëmbajt e se lidhjeve e para, edhe dyta, e dyta e mërë sevapin e uzimit i nesërën e se uzotë, të e veç në shpërlim pas shpërlimit, nuk ku përgjapta. Ama kërë të hinë i nati, hinë nefësi, hinë me dhe malësia, hinë Pasoj Bukhari Rahimullah, të ndërrundë të vazhër, vazhdo me një kapitur të të të tërë, thotë, babë Fadli Menjesilu dhe Rëhimi dhalim, thotë, kaptinë e që fletë për shpërblimin e ati që kujdeset për raporet fërra i fjesënore, edhe kur palet të të të rështë dhalim, zullumqar, nuk sërët mirë, edhe në këtë rastë. Të ndërrundë të vazhër, Tash, jo që ne e menjëherë. Dhe reagimi tire mund ti ndetin në, në forma ndryshme. Mund ti jet për shembull mos merr njos. Kjo është në një nivel. Unë no, ti viziton ose ti rrin gati, ai se bon këtë. Kjo qysh qysh kjo mos merr njojë. Do no, nuk e vlerëson, nuk e vlerëson kujdesin e ta. Kjo është në nivel. Ka nivel çogulumbor. Ngushtumçor. Edhe në kët rast, pejgamberi sa na ka nziqë prap pse atë do të thotë, mos kujdes. Po shkakse shumë interesante lidhet me Fison. Ne ato ndërprerën, ne ato shkputën. Bien shosnia. Ana pejgamberi sa sa Abu Xherif ka pranë hadith të gjatë, që direkt nuk ka të bëjë asha me këtë temë, por mençuria e Buhariu tremullaka borçë, më përmend këtë hadith që realisht e nënkupton këtë temë. Nuk nuk aludon atë direkt, por ai nënkupton. që një duhet me e marrë këtë dobië. Tësë më tanë bërë Rabini Azib radiallahu ta'ala anhu, se një bedojnë nga shëtina e Arabi, ka artë e këtë pegamberi së Asalmi ka thunë, allimni amelen ju dkhilu një gjennë. Oj, dërgumë i Allahot, ma mësa një punë që në qenë gjennët, që shtuinë kompitetet e ty një, është me dërtejtë e në vëzhe së dhimë në vetë, është studim në veti, edhe në shumë njëre, në me i marë, me i spjegu, pëq hadithet që përmbojnë pytjet sahabëve. Me pati se, qëka kanë vetë ata, e qëka vesëm në. Për finë. Ata i kam pasë pytjet në aja, që kam që në gjenet, që kja, okryj. A kam këtë shë problem? Po, që aqë. A me falëllonë se bëj këtë? Po. Kam po pytjë interesantë ata shumë që të rëkam për nivell në kuptimit fesë edhe dhe dhebëshmërisë të june. Dhe sot ka pëytje, po. Jo gjithmon janë të nivellit të duar. Ase jënë pëytje që nuk prodhojnë praktikë, kur gjëveq hajtë po miterëzan. Ase jënë pëytje që nuk i përkasin ati me vetë për këta pëytje. Ajo tema është e mirë, po pëse ti po vetë? Ty s'dujnë kjefartë, mu. Andaj është shumë në nënsitë të në vëzër në pëytje e di që ka popyt njëri, a i përshtat të njëverit ti, a, a, a, a është në intereset ti, ka se pyytja rë gjysë me dijes. Ane sabët kanë qenë shumë, shumë të vërmenshëm po që ka popytjësime. Që ka qëa pyytja? A i drëgume allatë. Osa i sabë ju që i ka, ndihmu pejgamerësëm barë abdes, i ka thonë pejgamerësëm selëni, lëbë dhe që ka që po dërë. Qa unë vetë, jë Rasulë Allah, ajë pegama sëmë ka posë pozitë, ka posë... banëm që toë, vendësëm që toë, ma jëpë që dë të të yura. Ka mëjë që me lipë. Qa ka lipë? Qa unë asëlu ke më rafë që teke fë i lë gjennë. Jë Rasulë Allah, me që u hapë dira me lipë, po lipë me konë shëqëru së jutë i në gjennët. Shansë? Se për shansë të abija, këtë shansë ka lë jabë zërë. Qa unë ewa gajre dhal veç, që këmë kohë qëmë mërë. Teter kërkesë të kamë, veç, me konë me ty në gjennet. Ka dhënë, fe e muhja, e i një ala këtërëti, fe e e i një bi këtërëti së gjutë. Në imam, me të amuncu këtë drejgjë me, shumë sejgjë, ti bës sejgjë dhe, e unë bëjdo, kësë matë me mu i janë. Që fa pyut e madha? E dhe që farë, dhe më rënë, kërkesë e madha. E ka thonë, pegamberi, së thon Lëim kënë të aqësartë të lëkhutbëta, dhe qëtë aëradë të lëmesële I ka thonë përgëmërës në edhe pëse, shkurtë ke vetë, por ju ke qasë punës për të nëonëva Kajt që dhëtë mundë të këthonë, që që kja është, e shkurtë, në punë që më qënë gjënë gjënatë, sa i shkurtë, Ama krejt që ka dhëtë mundë të këthonë, e ka li vdu përgëmërës në të përpyrën që ka bu, e ka li v E i ka thonë pegamberin së sëmë, pas taj, e ka përën në disa vepra, i ka thonë, liraje robin, ka është të është gjohë shqipët të djetë me rob, për në arabesht i ka dytër shprejhe, i ka thonë, liraje frimorin, nesëme, frimorin që i mërë frimë, liraje. O a e ti këra, ka bëhe edhe liraje robin. E ka thonë, a i bëdujni, a, a, a sënjejta, Frimori edhe robe, edhe robe frimori, mërë frimë, ka thonë pegamberi s.a.sallem, le, nuk e një i tapën. Ma në qikoni kujdetin s.a.bis më marrë vashmirë, që është këmë i përmenet e tek qërëtja pykjeve, nuk është marrë me pykjtë për sërëm, ka një një dhe të përmenet një temë edhe se mërë vash, edhe e se mërë marrë me dhunë, e ta një jetë me, qët, me qëtë këtë që kuptimitës, të vetë, Se ko ku shedi kur bot me kuptu mu, nesër përshama ki nevoj për këtë qështje, edhe thurë vala, se ko marrë vashmirë, se ta ta në kam e qëtë, ja. Vëpët, Vë ka pa savi ka njërë su, asë që njëta, frimurje edhe me robe, asë që njëta, një opikasho, ka një opë i ka shoka. Me frimurje edhe për qëllim, me liru një rabë. A me dytë është për qëllim, me ndihmu di ka me liru një, se të s'ki mundësi jahën. Na të kuptim, bënë produktiv I Pasai ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem, "Prel mund minimosur edhe ul mund jiat e rekub. Tan jepjani, nëse ki mund si jepjani, në dhel që është çmfshtore. Don, ti e lëranin një yere, që po pojam dikush të ndërrojë vazhë ë ja ku di ku ni shervim. Po ai në gjys." E sahi e ke kry, po, me apanimu edhe pak të aman. Në kam së peganë që kërë t'i njëmëm dikujt me konë komplet e janë. Të, me e kompletu. Jo me lonë punë në gjysë. Sahi t'i njëmën dikujt. Po aje ndimë është e pa mjaftushme për me krye i punë. Nëse si ki mundësi të një këtër, këtë po flasëm për për kujdesin njerë që e ponë. Ka mundësi. Muëta mëja kuëllë pësëmëra në mënë, e pëtë qëkja është? Në dojët me kuëtë qëtësërëm A i dojët dhe të qëkja, po i dojët, jepja Nimoja? Edhe këllon përka mësëm, wal fejë u ala dhej rrëhim Edhe ndash më shkën qënët Së lëbët me krejtë fërë fërëfisën rëmë Këllon, fa in lem tutiq fa mërbi lma'ruf wa nha an ilmun kër Fa in lem tutiq dhal pa kufë lësanë ka ilan e hirën. Po ski mundsi këto mi bu, me bëu, me shkuar rabe me bëu këtë punë, a mundesh burr me ornu për të mirë me ndaluar me keqja. Është po një punë mirë thuhet bënë, ne e çton. Një punë keq, pse bënë ç't punë? A mund të më bëu? Ç'sa bënë? Po ski mundsi ashto me bëu. Ju ka s'mundesh me ordu për të mirë, smunë është java mundësia. Te sha shumë tksia po smunesh me ndaluas, u flet për të punë. E çka më bën? Ku spo aku për u agonë më së falë pas në hajrë. Qëta mund shë mun, me bo? Po, qëta mund shë me bo? Të to mund shë me bo. Gojë në ruje për i së pakë më së falë. Pas kur ka hajrë falë, qaqë. Qëto që në gjenet. Përndaj, Bukhariu ka përmën këtë kapitull, do mënë këtë hadith, për me të regu se pegama shumë ka përgjithësu. Me që do kenë, me ko njëri i së jathë shumë. Pa. Edhe në qëfëse, është, në shëta në i zullumë qara, dikush, për shumë që, edhe me të eptën. Normal të ndërëzër, nuk ku të më konë sileja njëjt e vesimtarit, sin që fëse ka ta fërmin, për shumë, vesimtar, devat, shumë, i sjelt, shumë, nuk ku më, më konë njëjt, apo, sikur që është sile me dikohen që është i padrejt, i keqep, normal të fërë. Mirë po, duhet me eksistu nivelli minimal i mirësillit, të fërë. Tane, nivel minimal që kanë dukë ngrit nga janë janë njërin goda është vëri ata posita e tij këshëmrat. Mi po ekziston një nivel minimal që ndonta nuk bën më, më ro. Pavarësisht çfarë niveli ka roaj, shikojmë që qëllim. Ti durr të po at nivel tonë, në këto zbien. Mbi ta shkon. Qush ai sillet për shembot ti i devotshëm i mirë, normal posita e tij i dishum, i i, i, i kujdashum, normal është ta pun. Por ekziston një nivel minimal që ndonta nuk bjen. Pavarësisht sa bjen ai të mos bën ndonta, çka garantoi. Këto ka ka do është me pramë Bukhari Rahimullah me këtë kët, kët kapitullar për. Edhe e fundi që do me pramë me te është, thotë Bukhari Rahimullah, kaprinë e që fletë se, babën Vassal e Rahime fil gjahilijet i thunë me eslem. Një njëri ka mbajt lidhet farefisnore në kone i njërë ansës, pas ta i shbobë musliman. Ndonë, kone i njërë ansës që i bjenë, su kumë besimtar heqë, su kumë musliman. Ta një bu musliman. Ama sa ka qenë në kone mëzbesimit, i ka ma të lidhët përpesnore, u kone i kujdet shumë. Ndodh, nukon muslimanaj. Por, niman, silët mirë, vizitan. Ta shë u musliman. Që kanë dodh ma të punë të ti që ka bu, kërës uko musliman? Dhe që në që atëtë pegamberi të sotëm. Ka ardë hakim ibn, ibn Hizam, radiallahu ta'ala anhu, tek pegamberi të sotëm, i ka thonë, ja, Rasullullah, e rra ejta umuran, Kun të atëhannëthu biha filjahilijeti Min silatin wa etakin Wa sadaqa Ka mëndërguja allatë Dhe pun i këmbo kënë më kon Idhujtar Këna edhu idhuj Por dhe pun i këmbo të mirë Përshamu këmbo silla I këm mirëmbajt lidhe dhe fërfisnore Këm mjabë sadaqa Fëhalli fiha e gjra A kam të sëvabë që ka, sahabët që në shumë interesant për sahabën kanë këshu, parana, sahabën me mëjt me, me menzirë pikuës, ingrënës, a ka dikona tje qa që kanë kan, nga, jo kërëmu musliman, atër që kanë shu, kamë për sahabën po adhe në kalumën, një kom bodo po të mirë, atër s'kom dit, a ka njështë, a ka njështë, a ka njështë veç, kryesoria, kryesoria vrapimi ti për, për sahabë, që këshu, a ka sahabën ka thonë peganberi sallam, eslem ta ala me Allah ma sellef e milhajrin Ti e bo musliman duke i ruajtu të mira që i ke bo në të kallurën Kjo adith të ndëmë dhezër shumë interesant Ne e dim që nga reglët vetarë është se për me u pranu vepra e mirë do të me kon do të me kon musliman normal ti abdo ja, me të pranu Allah veprën po do të me besun Allah nëspari po besun të që me të pranu nukon vej për e mirë, për me kon vej, vej për e mirë, nukon vej për e mirë, nukon qysh, esin qertë edhe, në përpuhet e mundhëzime të peganberit, a nehi së të usam, nukon dy kusht e i kon vej për e mirë, më pranur, a i se ka pasë asë njënën, reguat e përgjish me shkathojnë, ja, e kalume o fshi, që shkathonë peganësëm, Amër i bunasit, el islamu je gjubbu ma kabla, islami i fsh E të mirët që i ka punë njëri, nukon për mirës. Ka mos për tim të ikë djetarë për këtë qërshtja, mirë për ka shumë hadithet që japlë në kuptu dhe shumë djetarë të hadithet që komentojnë hadithet e kësajnë të tyre duke të thënë se po pranohet. Jo pranohet, në gabim në shtabë shpreja, po shpërblijet. A ka mund si Allahu Gjallahualla me adhon shpërlimin një rubi pa vepër? A ka mund si? ka mundësi, ka mundësi. Në vepra në këtë ashtë nuk pranohet, se nuk existan vepra. A ma shpërblet? Po. Qepë me kuptu se, në argumente fesë në gjimë dalim mes shpërblimit dhe pranimit. Pra në aja që është e pak kontestushme është se nuk pranohet pos me imonë. Këj e regulli. Mirë, po, shpërblimi a mund tjetë, këja është që është e që e diskutuatë. Pra ndaj, Shumisa e djetarit që e kam pranu këtë mëndim se njërë në të kaluar në tijku, su komë muslimat, su komë besimtar, su komë praktikuas, nuk ka bo mirema, su ka bo si bën jetë sevapit në të kalumen. Pas të ju pëndur të ka Allahu gjallat gjelalu, që ka bo me punë të mirema, me punë të këqia kuptum, falen, fshien, shlyen, në kështë mëra, pëtë mirat, ka mësë pajtim të ashtë të ulemat, por shumë nga ulemat menojnë, edhe është në mëndimë shumë i qëndrushmë, shumë i forë, dhe ka argumente, se pranohen. Dhe këpë me kuptu fillime është mirësin e Allahu të e barë e kotala edhe dhe inkurajimin e njëtë për përpendim. Parën, kërë dhushë dikush këthaut e ka Allahu të e barë e kotala, të kësijat shlihen, më katët falen, të mire që ke, ke po, pranohen. Allahu gjellë lewala, që shqë problem për të hapë. Ndërsa, argumente që flas shkatuan veprat, nuk pranuan veprat, këta djetarës që e kam, për nuk i në mendim ka thonë, ka të bëj me ato që vdes po u pëndu. E aj që vdes në mëzbesim, merë fund gjdo mundësi e shpërblimit për punë të mirë. Nësë a përderis është në dunjo, në edhim se në dunjo edhe kërë është mëzbesimtar, e bën mirë, Allah e shpërblenë, në dunjo. Apo? Jepë Allahu gjelle gjelalu hu, jepë Allahu respect, jepë Allahu pas, e shpërlën dë një Allahu të barekotarë. A më për ahiret, duhet i manë. E në që se ka përnu edhe Islamin dë një atë të konë, krejtë që ka ka bunë të kaluarën, edhe përse ka qenë mëzbesimtare, ka qenë nërë të dhe testë, që ka qenë, por ka bubët mira, ka vizitu akrebat, i ka nëjtë gati prindve ti, ju ka një mu këtyne, kjo adithja me kumtu se, Allahu nuk ja humbë, A të të kaluarën edhe përsi ka përmbush standarët më pranurë. Por nga mirësia ti, Allah e gjellua e shpërblenë robinë. Kë mirësia, Allah e gjellua e halatë. Dhe që është të nëvëzër, këja e japë me kuftu se a përshë e ka njëri mundësi edhe ku nuk është besimtarë me bodo punë të mira. E që ka të mërenë të ku në besimtarë. Në iqë pa pasë më të vetarë, ka në të shmëri, njëri i mirështë, bënë mira. Përën. E që nuk duhet mi parëgjuku një jashtë, nuk dihet, nështë të qaj mirësi i buhet se vepë, Allahu e shkoblanë, dunja me islam. Për daj, nëse një njerit të në vëzër, arrin me qenë bëmerës, dorimtar, me qenë përshamu dorëdhënës, me qenë i, i buhet, me qenë, pa imon, s'ka imon, arrin me qenë që është veç me nga të shmëritë pasët, arrin me qenë, e qërët me kona ta që kanë dhe imon, shumë, shumë, shumë Pra ndaj përmenda për do ditë e për agjerimin e ashuras, tja ka, ka qenë ditë e dhejtë e mujtë Muharrem, ka qenë shome e pëlqyr e rekomenduar gati me agjeru atëm. Për për përkama sëmë dhe ka përferu që me agjeru një ditë për para, një ditë ose një ditë mërapa. Përse me e fëqesh me një ditë mërapa, mirë për ka dhe për këtë dytë në argumente. I ka gjithë hebrën të jahodit të agjeru, ata ka një ditë ditë. Ka thon Po, janë ash për shkak me i, me kundërshtuan. Ju jo kështu të na e keni identitetin tonë, na e keni formën tonë të durimit, na spojaosim. Po a feta është kuptimi. You jo I need it. Falërem de Allahut për Musa, sa na na musliman na dy gjinë, na tre gjinë. Na gjithë dia ni hapma përpara, na gjithë më shumë bojmapton. Prandaj besimtari në që duhet me leu që dikush me i konkurron punë më rrafën. Po ju jo boni kështu Ju ini, ju duhet më së vetëm, apo çu duhem ju zveti, normal, ama, njimunim, na? Ju nimore më së vetëm, normal, apo çu nimorem na? Ju bëni sabër, apo çu bëjmë sabër na etira etira. Prandaj të ngëzur, duhet me kon shambull po mira. Se kën motive, kën arsye, kën apsemë kon çkëto. Edhe për shkak të mësimeve që kemi, po edhe për shkak shpërblimi të shpërblimit që Allahu te barekot na ka premtuar, më na dhon atë. Ai kjo ta çë, e përmban Bukhari Rahimullat, pëse këtë thash debati fundër, debati gatë edhe ka diskutimet shumë të margumente, pare për bana, dhe më dhonë për mdendet të kësaj se ajë që ka bu mirë, Allahus që haupë të miren, edhe kërë së komë besimtarë, e që ka të mërën kërë besimtarë, andë e miren së hupë kur, Allah e kërë së hupë, veç, në Allahum bërshtetu, bënë mirë, edhe dhije se Allahu e arunë, dhe e në takimë me te, e shpë të shpërblem Në bëf shkaktuar për lidhje edhe në ruajt nga përqarja, nga qfar dole konfliktja apo keqë kuptimi, në bëf të Allahun nga ta që fitojnë se vape në rujnë nga mëkatet. Në kaqë përsa Zotë i Shpërblet, Mësalluallam më në muhammad më në ali, Mësalluallam më në sëlluallam më në sëlluallam më në sëlluallam më në këthjema.